Від 1945 року по 1957 рік державою було дозволено, прийнявши інструктивне письмо, надрукувати канонічних біблій – 10 тисяч, збірників духовних пісень – 15 тисяч, журнала «Братський вісник» – 5 тисяч екземплярів кожного місяця, симфонії, отриманих з заграниців, як дарунок, дозволили роздати на цей Союз 100 штук. І це все на 265 мільйонів чоловік. Така кількість населення тоді була в Радянському Союзі. І більше нічого. То виходило, що на 26 500 чоловік припадала одна Біблія. Як могла жити церква Христова? Звідки вона могла брати Слово Боже, щоб понести і дати його тим, які були в темряві атеїзму? Як таких було 265 мільйонів, а надрукованих Біблій Біблії 10 тисяч, надрукованих по дозволу держави. І, і з цього мізерного числа, де тільки могли, там кегебісти забирали їх назад через конфіскацію. Тому рада церков поставила перед собою, здавалось би, непідсильне завдання з Божою допомогою створити підпільні друкарні, щоб задовільнити духовну потребу християнській літературі. Це не так просто було би зробити навіть тепер. Через 35 років, які проминули відтоді тут, в Америці, при наявності сучасної досконалої видавничої техніки, якщо б те було заборонено державою. А тоді там в Росії, 35 років тому назад, цього всього не було. Там ще не існувало навіть простої копіювальної машини, а не що принтера з комп'ютером. А всі державні друкарні працювали порівняно до світових стандартів, на відсталих громадських, старомодних друкарських машинах. І при тій комуністичній системі будь-яке друкарське видавництво було недоступним ні для кого, крім державних діячів, підлеглих комуністичній системі. Все охоронялося під особливим контролем кегебістів, щоб бува хтось десь не проник і не скористався Ними, значить, друкарнями, в антидержавних та релігійних цілях. Служба державної безпеки в комуністів була поставлена на вищий рівень. Все було під пильним оком кегебістів, на яких працювали тайні полчища, не бачених нікому найомних агентів, які мали завдання стежити навіть один за одним не знаючи, що той, за ким він стежить, теж працює разом з ним на одного шпана і стежить за ним же. Крім того, мережа поліцейських дільниць і відмінно вимуштруваних міліціонерів предано слідкували кругом за всім, а особливо за діяльністю церкви. А щоб створити підпільну типографію, потрібно було мати типографські машини, десятки тонн друкарського паперу, Багато типографських красок, різних хімікатів і спеціальних пластин для виготовлення друкарських матриць, яких в продажі не було. Це було тільки для державного користування. Було на, особ... на особому обліку і під особим надзором, щоб ніхто не міг скористатися ними для нелегальщини. І все це необхідне, хоча б і якось роздобувалося, його у великій кількості потрібно було перевозити з місця на місце, а опісля готову друковану продукцію назад вивозити, в той час, коли за всім, що діється і що говориться в церкві і між віруючими, пильно слідкували. І однакож, з Божого благословення, з його допомогою в цьому братстві ради церков. При повній відданості на служіння церкви Христові були герої віри і діла, завдяки яким все те було втілено в дійсність. І під чуйним носом кегебістів та під пронирливим оком озлоблених безбожників Братстві Ради Церков підпільно функціонувала не одна, а багато типографій, які наповнили євангельські церкви духовною літературою. Для порівнення приведу одну цифру. Якщо на 265 мільйонів чоловік було дозволено державою легально надрукувати 15 тисяч збірників пісень, то нелегальна Рада Церков тільки на одній із багатьох видавничих точок, яка діяла в Чернівцях і була відома мені, надрукували 15 тисяч українських збірників пісні спасених і багато іншої християнської літератури. То щоб на Україні більше ніде не друкувалися українські збірники, то тільки це вже було великим досягненням. На 50 мільйонів українців прийшлося 15 тисяч збірників. В той час, як на увесь Радянський Союз, на 265 мільйонів теж 15 тисяч. І це сказано тільки про одну підпільну друкарню, яка працювала над цим тиражом, може, два місяці. А вона функціонувала роки. І я хочу тепер, коли я своїм описом дійшов до тих років, коли це відбувалося, описати те, що знаю, про ті події. Мій опис охопить маленьку частину з того всього, що робилося по цій лінії у загальному масштабі. Все про ті події буде кемось написано в історії Вангельського братства. А я опишу, як один з мільйонів рядових віруючих людей, те, що знаю з близьких мені друзів, учасників тієї праці, з якими у невеличкій мірі працював і я. Хто пильно слідкує за описаними мною подіями, може задатися питанням. Підпільні друкарні належали баптистському братству ради церков, а ви, діду, були з п'ятидесятників. Що спільного було між вами, п'ятидесятниками, щоб ви аж у таких таємних справах співпрацювали разом з братями-баптистами? Я поясню. Наша Кам'янська церква п'ятидесятників входила в союз з баптистським братством. По вимогах тогочасних законів, п'ятидесятницькі церкви були заборонені. Вони могли законно функціонувати тільки в союзі з баптистами, так як в цих двох конфесіях були незначні для світу розходження у розумінні івангельських істин. Працівники державної безпеки кегебісти, які конфісковували християнську літературу у віруючих, Виявляли, що появилася десь підпільно надрукована література, якої раніше не було. Було зрозуміло, що десь діє підпільна друкарня, і дуже пильно її шукали. Стежили за всім, все перевіряли, тільки ніде її не знаходили. Опісля факти доказували їм, що то не одна підпільна друкарня існує, а більше. Роки минали. А вони не знаходили їх. Нелегально випущених книг ставало все більше і більше. І що вони тільки не робили? Уселили контроль і пильно слідкували за кількістю виготовленого паперу та красок у державі, на державних виданнях, скільки цього отримували друкарні для друку. І чи відповідає та кількості надрукованої продукції, щоб ніхто не міг, яким з чином, в обхід закону скористуватися якоюсь частиною з того. В канцелярських товарах, подібно наших офіс-максах, де продавався папір для користування всіма державними конторами, більше як дві пачки паперу, це 200 листів, не дозволялося продати на одні руки. А хто би приходив купляти його з густа, потрапляв під підозру. Та таким чином і не набереш тони паперу, скільки його було потрібно для підпільних друкарень. А підпільні друкарні все ж явно працювали. Тоді стали на паперових фабриках домішувати в папір якісь речовини, які під час проходження паперу між друкарськими валиками випускали в ефір спеціальні сигнали, які можливо було зафіксувати радіопеленгатором і взнати, на якому місці знаходиться накопичення паперу, там є друкарня. До того ж, десь вже бувало попадалися в руки кегебістів кур'єри, які перевозили невеликими партіями надруковану продукцію, і вони надзвичайно уселили пошуки. Та праця підпільних друкарень не припинялася, хоча це було дуже важко і небезпечно. Щоб підготувати місце для підпільної друкарні, потрібно було знайти зручно розташований для того дім з надійними господарями, не одинокими, щоб обов'язково були в них маленькі діти такі, щоб нічого ще не могли освідомлювати, що і до чого, щоб в ньому був зручний підвал чи інші підходящі приміщення, в якому потрібно було, щоб був зал для праці, Кроме того, поруч кімната, де б могли жити друкарі. Тому що їх бригада, яка призначувалася віддрукувати якийсь тираж одного ведення, поки не закінчувала праці над ним, з того приміщення не виходила зовсім. Півтора чи два місяці. Там вони працювали, там самі собі готували їжу, там спали, там і туалет для них змушений був бути. Ті люди наче пропадали без вісті з між живих людей, тому що тоді там, де ми жили, не було так, як тут в Америці. Всі люди були приписані до свого міста чи села, і будь-коли, будь-кого могли викликати, чи військомат, чи інші державні установи для чогось, якби їх ніде не було цих людей, з того могли виникнути великі проблеми перед державою. Виявилося би, що вони і не померли, щоб на них був документ, і ніхто з рідних не міг би заявити, де вони, куди виїхали. Те могло розцінитися, як втеча за кордон, чи якби їх хтось вбив. Могло розпочатися слідство, куди ділися люди, тим більше віруючі. Могла падати на віруючих ганебна, придумана причина, що, може, їх сектанти в жертву принесли. Тоді в ті порі атеїсти про це писали і говорили по радіомовленню. І всюди між людьми, що сектанти і зувіри приносять жертву дітей. І все те Божим дітям приходилося по неправді переносити. І діти Божі, які рішалися на той підпільний труд ради Божого діла, ішли на це. А їх рідні – Відпускали таких, підставляючи себе під небезпеку. Коли вони закінчували працю на одній точці, за той час їхньої праці на ній, для них підготовляли друге місце. Куди після деякого вимушеного відпочинку, щоб подихати свіжим повітрям і набратися нових сил від перевтоми, завозили їх на нове місце праці, над новим веденням. І знову напружена небезпечна праця розпочиналася в тих несприятливих умовах. А те місце, на якому вони працювали раніше, якщо на нього не впала підозра, оберігалося, щоб, можливо, через певний час знову використати. Чому вони не працювали на одному місці? тому що завозити потрібні матеріали і вивозити готову продукцію довший час на одному місці було небезпечно. Могла впасти підозра, що там щось діється особливе, якраз те, чого так пильно шукали кігебісти. Коли праця на одному місці закінчувалася, перший раз вивозили звідти в надійне місце людей і друкарський станок. І тільки після того Якщо все кругом обійшлося добром, готовилися вивести друковану продукцію. І то так, щоб по можливості забрати все зразу, щоб не створювати біля того дому зайвий рух. Друковану продукцію перевозили в якесь інше підготовлене місце, звідки вже інші люди, які ради конспірації не знали, де воно друкувалося. Видавали малими партіями, тим, які сшивали, склеювали, обрізали блоки і робили для них палітурки, про що оповідь буде впереді. А в Чернівцях таке місце для друкарні знайшли. Приїхали брати з ради церков, оглянули все і дали добро. Що може бути? Це був приватний угловий будинок, на другому поверсі якого мала діяти друкарня.